Міфи й легенди Міфи й легенди – усні перекази про богів та героїв, які передавалися з покоління в покоління. У них відбилися уявлення людей про навколишній світ. У давні часи, коли люди володіли дуже незначними знаннями, незрозумілі таємничі явища природи, вони пояснювали проявом волі богів. До створення писемності міфи й легенди передавалися з покоління в покоління усно. Вивчаючи міфи, ми можемо більше дізнатися про життя народів у давнину. Герої та їхні подвиги На відміну від міфів, де головними персонажами були боги, в основі легенд – життя звичайних людей та реальні події. Але передаючи з покоління в покоління, їх прикрашали, а героїв наділяли надзвичайними здібностями. У кожній країні свої легенди. Найдревніша із записаних легенд, що дійшли до нас шумерська легенда про Гільгамеша. Гільгамеш напівлегендарний правитель міста Урука в Шумері 28 століття до нашої ери, який мандрував у пошуках таємниці безсмертя. Пояснення незвіданого У кожного з народів для пояснення природних явищ були свої міфи. Древні греки вірили, що Сонце. Це бог Аполлон, який їде по небу на вогняній колісниці. Древні єгиптяни вірили, що сонце – це бог Гра, який плеве по небу в своєму човні. Створення міфів У більшості народів давнини були свої уявлення про походження світу. Чимало міфів розповідає про те, що з самого початку була порожнеча, темрява чи вода. з цього нічого з'явився бог який сотворив світ. Згідно з давнім індійським міфом, світ почався з того, що людиноподібна істота розділилась на чоловіка і жінку, від їхнього шлюбу з'явилася людська раса, а згодом – тварини. Боги за роботою Головні персонажі більшості міфів – боги. Їхні діяння залежали від того, що уявлялось людям давнини найважливішим. Наприклад, для ацтеків Мексики велике значення мало землеробство, і тому вони поклонялись разом з іншими богами, ще й кукурудзяним божествам. Боги мореплавства у вікінгів здебільшого відповідали за перемогу в морських битвах. Обитель богів Згідно з давніми міфами, боги, звичайно, належали до однієї сім'ї. Часто вони виглядали і поводилися як люди. У них були свої оселі, як правило, на небесах чи на вершинах гір, оскільки боги повинні були бути всевидючими. Деякі боги жили в священних гаях чи в морських глибинах. Але, наприклад, в африканських міфах верховне божество жило на землі. Епічні поеми Древні греки та римляни складали про богів та героїв епічні поеми. Серед них поеми давньогрецького поета Гомера Іліада та Одіссея які дійшли до нас. Він створив їх у 8 столітті до нашої ери, але й досі вони вважаються шедеврами світової літератури. Ілюстрації. Баба Яга, чаклунка із слов'янської міфології, яка літає в ступі з мітлою. Найчастіше вона допомагає героям казок. Індіанці племені Зуні, які живуть у південно-західній частині Америки, вірили, що перші люди вийшли з-під землі, були чорними і вкриті лускатою шкірою. Їхнім вождем був шаман на ім'я Янаулуха. Японці часто розставляли в будинках фігурки злих войовничих богів, щоб відлякувати демонів. Пегас у давньогрецьких міфах – крилатий кінь, на якому Белерофон переміг химеру. Пізніше Пегас став символом поетичного натхнення. Древні скандинави вірили, що злі велетні несуть загрозу як для людей, так і для богів. На малюнку Серт веде за собою двогняних велетнів Муспельхейма проти богів на битву при Рагнароку. Останню битву? яка знаменує собою кінець світу. В індійській міфології напівлюдина, напіворел Гаруда, уособлював сонце. На малюнку він несе бога Вішну та його дружину Лакшмі. За грецькою легендою Персей, син Зевса, вбив медузу Горгону, відрубавши їй голову. На голові у неї замість волосся були змії а її погляд перетворював людину на камінь. На малюнку Персей у гніві показує голову Медузі, цареві Полідекту та його придворним.